Tegyünk egy bátortalan próbát. Ez a gépe szándékosan mutat nekem hátat. Meg van sértődve? Értem. Tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, hogy egy ember, teljesen mindegy, hogy kicsoda, jelezzen vissza, hogy lát és hall engem. Nulla egy Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Ezer éve nem hallottam. Igen. De mindig önre gondolok, tudja, mikor? Nem. Amikor kinyitom a Frigidelt, és meglátom benne magát. Komolyan. Még mindig tart. Hát sajnos mindegyik már nem. Hát ez, nagyon kedves. Hát nem tudom, hogy kedvesed. Szerintem lennének olyanok, akik megsértődnének mondván, hogy miért a frigiderből kell magát azonosítanom. Hát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 az, hogy ez garantáltan ugyanilyen legyen, az egyáltalán nem főlem függ. Tehát azért mondtam, hogy ezt, ezt én nem tudom vállalni, hogy én készítek mennyiséget, mert nincs el garancia, hogy ez. Megértettem. Lehet látni és hallani is? Igen, igen. Azért telefonálok, hogy én láttam, megkaptam kaptam a Youtube-on a, a zenetet, vagy ezt a jelzőságot indottam.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 Ismertetem meg önöket. Ő anyukám. Így láthatják is. Igen. Apukám. Anyukám. Sziasztok. Szia János. Kell egy Igen. Így. Ha sokat beszélek, akkor legyen mit inni. Erről leszednik általában a cégjelzést, hogy minek nem tudom. De Ez a kejfejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorral,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 Nézed, fogalmam nincs anya. Oké, okay, igazad van, fogalmunk nincs, hogyha Jánoska vezetne műsort és a kurtás, az milyen lenne. Egy biztos, hogyha én avval megpróbálkoznék, amihez, amivel ők jelle foglalkoznak, akkor itt már nem lenne műsor, az tuti. Tehát legfeljebb a konnektorba tudnék bedugni valamit, de az se biztos, hogy a megfelelő dolgot dugnám, be így aztán nekik egy tízes kálán vagy a kiszolgáltatva, tudom anyat, tudom, tudom, unat, hogy én mindenben azt mondom, hogy Tízes kálán, és ráadásul nem tudhassuk.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 A bocskor, a Bolgár, a potyondi én nekem kölcsön is adnak felettesén. Tehát nem elég, hogy nekem van a szüleimből adódóan, a barátnőmből időnként, a lányomból adódóan felettesénem, de aztán jönnek a többiek, hogy az osztálytársaimról ne is beszéljek, akikről lesz még szó. potyondi is is felettesén. Hogy segítőkész felettesén, -e? hát. Ö... de felül vannak kétségeim. De végülis nekem kell tudni, hogy mit akarok. Így aztán nem biztos, hogy Bolgár Györgyre, Bocskor Gáborra, az ATV-re. Most akkor Bolgár Györgyöt azonosítsam a klubrádióval, vagy Bocskor Gábort az ATV-vel. Ezek bonyolult dolgok. Tehát, hogy ők biztosítanak nekem további önkontrolat. Hogyha... Tehát én szívesen kölcsönadok bárkinek felettesént. Megegyezünk az árban. Ezt most megeszem anya. Gondoltam reggel, hogy egy tőled örök, hogy is bevegyek, de az legutóbb egész tragikus hatással volt rá, Oké, ittam is rá. más mástól tanultam, ezt most nem beszélem ki, mert valamelyest tudom a diszkréciót. Határok. Ez a gyerek nem ismeri határokat. Um, aztán nem vettem be. Emlékszem, hogy apámtól mennyi gyógyszer loptam gyerekkoromban, azt hittem, hogy ez menő. Ha az ember tart, vesz be. Az valami EU-nak csincs, azt is szedtem. Akkor nem volt még divat a vagdosás. Ezt miatt hoztam, anya. Tányér, szalvéta. Most átmenetleg magatokra, hagyla benneteket. Kurtás János, jól viselkedjetek, ne bántsátok a szüleimet, bántom őket eleget én. Pár dolgot kiviszek, és aztán visszajövök. Éjjaj! Erre nem lesz szükség, mert nem koszoltam be semmit. Éjjaj! De ennyi. Mindjárt jövök. ha jobban van a nyomcs, hónap elmegy fodráshoz. Tudom, hosszú. Nem pont olyan a haj mint amilyen volt annak idején. Tudom, kicsi sok fokrémet rakok rá. A honpala, egyáltalán a nők, azok teljesen másféleképpen nyomják a tubust, mint a férfiak. tudod ezt, apa? Anya, hogy nyomta a tubust? Én nem is emlékszem rá. Ha annak időjén leszorl az elektromos kockafe, többet most a Kedves Pocsondi, nem tudom, a Monty fájtad az mosat adásban fogad? Oké, okay, anya, hűsülni, kakilni nem fogok adásban. the oh, world out Igen, tudom, van ez az ideges köhögésem, mert is fogok menni a dollárhez ha fogod. Tudom, apa, tudom. Semmi extra. Most olyan leszek, mint a tévimaci. De például az urnába Edina nem fogok beleköpni. a vécétetőt megnyitva hagyta pedig, vagy fent hagyva, fent hagyta be, pedig a kurtács, az nagyon háklis Mivel kezdjünk, mivel kezdjünk? Kut-kut. Ez esse most, Essek most, Essek most. Azért csökkennek a papírok. Ez kell. Szép csomagolást kapott. Istenem, Istenem! Egy osztálytársam írta. 1970 1973-ban, talán. Rég voltán igaza volt.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 És tulajdonságokból még a rosszabbakat sem tudom elítélni, hiszen emberek vagyunk, s így is emberiek. Bízom az ember értelmében és tehetségében, írta egy osztálytársam valamikor 1973 ez ban Valahol a születésnapom környékén talán. És bízunk mindannyian, hiszen ezért járunk iskolába, életet, tudást akarunk, s nem ölni pusztítani az embert.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 akikben egy kevés emberség van. Ez történt 1973-ban, de <gül> 2023-ban is történnek ilyenek. Csak azt Facebooknak hívják, vagy nem feltétlen Facebooknak. Rég volt, igazság igaz se volt, az Apácai Gimnáziumban vagyunk a harmadik cíben, de lehetnénk egy Facebook csoportban, vagy lehetnénk más levelezési listán, az utcán, egy hentesboltban, egy másik munkahelyen felnőtten. Csak kiterítve holtan nem, mert azok már nem így viselkednek. Állítólag. Hogy igaz amit írnak, vagy sem, nem feladatom eldönteni. Én az utolsó sorban ültem Markoja Péterrel, akit talán a József Attila gimnáziumból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 Miközben azt mondta szűnyi tanár úr, hogy ő többet szenved tőle, mint Krisztus a kereszt fel. Oké, nem kell rá büszkének lenni. Még Gulyás András százados üteg parancsnok jut az eszembe, aki azt mondta, hogy ne nevegye dicséretnek, de magától 11 hónap alatt 10 évet öregettem.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 Osztályfőnökünk furcsálta, hogy az elmúlt héten megjelent cikkre olyan hevesen reagáltak, s azok is, akik írtak a hajdani kliknek a tagjai voltak, most ez nem véletlen. Igaz, én is kívülálló vagyok, de az ő elbeszédéseikből egy pár dologról tudok. Mondom, nem véletlen, hogy csak ők válaszoltak a cikkre, hiszen ők is ismerik a legjobban a tényeket, és tulajdonképpen róluk is szó van. Ha nyíltan nincs is kiírva.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 támadott, elismert, hogy ő is hibás. De kérdezem én, mi az osztály többi tagja, nem vagyunk-e hibások abban, hogy két és fél év után idáig jutottunk. Volt egy osztálytársam, aki és az osztálytárs ebből a szempontból bárki. Most is vannak osztálytársaim.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 szabad -e, kell -e ezzel a hanggal kiállni? Bakonyi Bartos Bauer, Béres Borsodi Bros, Csabai Csiki Elek, Éliás Ernyei Fiala, Fömötör Györök Harsányi, Horváth Jeszenszki Kárai, Kékesi Kisdarúci Kubik, Ledac Majdik Major, Makai Marcel Mészáros Muraközi, Nemes Patai, Pongrácz Rosenberger, Szentkirályi, Szülcs Varga Bencel. Ez volt.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 És ismét egy osztálynévsor. Mit tegyek? És a Mondjad? Abba mutass. Ja. Osztálynévsor. Barát Bocskai Bolgár, Borenics Bölcs Domány, Dömsödi Erős Farkas, Feldhoffer Fajer Fiala, Fodor Földi Frei. Friederikus Füredi Gálik, Gárdai Györfi Havas, Holauer Hollós Horvát, Ipper Kardos Kondor, Kovalik László Lendvai, Mékuti Merza Mester, Mihancsik Müller Ney, Naiman Nika Ocsovai, Ocsovai, bocsánat, Orosz Rácz Rádai, Rangos Sándor Simkó, pészabú Szalai Szénási, Szente Szikra Szilvási, Szöllősi Szörényi Tarnói, Váradi Vicsek Zelei és Zentai. Azt nem akartam hozni még valami papírt, azt nem tudom, hoztam el. Kellenének. Igen, elhoztam. Sok probléma volt velem, abból párat felidéztem de nem bírtam aztán ezt abba hagyni, és problémaforrásként megmaradtam később is. Több mint két héttel ezelőtt, és ez sokkal később, ha nézik,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 Kiáltam emberek mellett, ügyek mellett, súlyosan megéktem, de biztos rászolgáltam. Harmadfokú égési sérülésem talán nem volt, de másodfokú igen. Az idő megoldott a plastikai sebészhez, bőrátültetésre nem kellett mennem.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 És ezért én Jakupcse Gabriellát tíz évvel később megkövetem. Nagy kérdés, hogy ha én ezt akkor nem teszem, vagy hamarabb kérek elnézést. Akkor vajon 2023 februárjában mindaz, amit egyébként Jakupcse Gabriella a Kejfejancsiban látott, részéről hasonló megítélés alá esett volna, vagy sem.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 Valóban otthon a beépített szekrényünkben vannak a szüleim urnái, a lányom, lányom ruháit is ott tároljuk, így néha ide-oda pakoljuk őket, ugyanakkor valószínűleg így sokkal többet gondolok rájuk, mintha a Dunába szórtam volna hamvaikat. Tudom, hogy ez nem a legmegfelelőbb megoldás, de jelen pillanatban nem tudnám megmondani, hol lenne számukra a legmegfelelőbb nyughely, mondta a rádiós, aki nem csinál titkot abból sem, hogy erősen foglalkoztatja az elmúlás gondolata. Abban biztos vagyok, így, írtak később. Rólam, hogy a halálommal nem szeretnék a lányomra plusz terheket rólni, mert renget fiala hozzá téve, élete jelenleg egy kiegyensúlyozott szakaszában van. 2001. április 27. Pályi András Vigyázzon magára, magának a hangjában van az ereje, mint Sámsonnak a hajában, mondta még hetekkel ezelőtt a betelefonáló női hang a Budapest Rádió szokásos gondolatébresztő Kejfe Jancsi névre hallgató reggeli misorában Fiala Jánosnak. Ha jól emlékszem, már az utolsó percekben, s az aznapi témák menüjéhez talán nem is egészen köthetően, bennem ez a telefon mégis mélyen megmaradt. Nyilván, mert valamikor én is a hangjáért kezdtem fialát hallgatni, még a Petőfin, azért a hangért, amelyhez jó ideig számomra se ar, se életkor, se életre sem kötődés, meg megvallom -e körülményekben külön örömmel leltem, így nem is nyomoztam utána, gondolom attól tartva, hogy ez a hang is testetölt, elszáll a varázs. Tűnik-e, hang igen karakteresen elütött az összes többi hangtól, ami a magyar rádióban hallható volt, noha jó pár hangot számon tartottam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 Másfére pedig ott hangsúlyozottan a politikus privát Láss bumeráng a rádióban, ami persze áll privát vagyis igazán mélyen nem személyes, éppen azért nem, mert csak így szolgálhat azzal a bizonyos felhőtlen szórakozással, ami megfelel az adott hallgatói igénynek vagy akár igénytelenségnek. Fiala most hétfő reggel viszont minden gátlás nélkül kenti az egyik szemrehányó hallgatói telefonra, hogy nem bánja, ha elrontotta a reggelünket, Tudni, hogy ő maga is rossz kedvű, hogy is ne lenne az, hiszen harmadjára foglalkozik azzal a tényel, és jószerében egyedül az egész országban, ami a holokauszt emléknapon a parlamentben történt, amikor is a képviselői nem részt a megemlékezésen többek között azért, mert épp abban az időben frakciólés tartottak. De től miért szomorú? Hát nem tudta, teszi föl neki többen a de hogy nem. Tudta ő. Csak, hogy a szomorúsága nem politikai reakció. Egyszerűen a civil kurásit hiányolja a társadalomból. Azt a polgári erényt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 Fiala János élőben porszívózta fel apja hangvait. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a cím az, ami hangzatos. Egyébként ahhoz képest, hogy nekem ilyen a viszonyom a 444.hu-val, ez egy, ez egy helytálló írás. Akár köszönetet is mondhatnék a 444.hu-nak, hogy figyelemre mértett azt, ami történt, függetlattól. attól,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 Ami a visszhangját illeti, ami a hatását illeti, ma épp úgy megvan, mint korábban van meg. Volt meg. Aztán megkeresett a nap híre, amely köthető német S. Szilárdhoz, akivel valamikor viszonyban voltam, de most már nem hiszem, hogy volnék. Valami borzalmas dolog történik Fiala Jánossal élő adásban, Horváth Fanni. Fiala János podcastját nemrég a YouTube-ra költöztette, fél éve történt ez Horváth Fanny.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 Az értékteremtő zsidó rádiózás csúcspontja fiala élőben porszívózta fel apjahamvait. És tudják, a mazsihisztől az emihig, a klubrádiótól az origóig kellett volna kiakadni, és önöknek, meg a Facebook csoportnak, meg mindenkinek, hogyha fiala apja apjahamvait, akkor azt lehet rossz szemmel nézni.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 a nap hírére hivatkozva, hogy én miért porszívóztam fel apám hanvait, miközben nem porszívóztam fel apám hanvait, de a média egyet se érdekelte az, hogy az események egyébként nem így történtek. Átveszik egymás híreit az újságok, és közben nem érdekli őket az igazságtartalma. Aztán én leszek az, aki Szigszai Péter miatt megszívom azt, amit a HVG meg a figyelő írt, mert rajtam veri el a porcikszai Péter, Pataki Árpád bíró úr által jogosan, hogy komolyan vettem azt, amit a figyelő és a hávég ért. Én egy ilyen lakmuszpapír, egy ilyen elbaszott lakmuszpapír vagyok. Az Origo azt írja, Fiala János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel a saját apja hamvait, más apja hamvait egyébként elég, tehát az tényleg, tehát Fiala János baloldali riporter élőadásban porszívózta fel,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 felpor És hogy közben lehetne foglalkozni az orvosi kamarával? Lehetne. De tennap az az egyetlen aki betelefonál, aki betelefonált, hát nem a saját véleményét mondtál, hanem arra volt kíváncsi, hogy mit fog majd mondani ezzel kapcsolatban Navracsis Tibort. Navracsis Tibort majd én meg fogom erről kérdezni. De önök nem bújhatnak Navracsis Tibor és túl Bertalan háta mögé. Az önök véleményére voltam kíváncsi. Nem sértődtem meg. Tükröt mutattam önöknek. Pocsándi Edina szerint fia János kiárult az édesapja méltóságát, amikor felporszívózta a Az ATV-ben Gabriella nem általott elmondani hogy nekem engedélyt kellett volna kérnem, vagy legalábbis meg kellett volna kérdeznem a rokonokat. Tehát Gabi nincs apámnak rokona. De ezt nem kérdezted meg tőlem. Most már elnézést kértem tőled azért, Anális szexről nem volt szó. Én táskodtam, rosszul tettem. Most mondjam azt, hogy amit te tetetél, az ATV-ben, az gancegál. Nem mondom. Ma már ez a fiala ilyet nem mond. De jössz egy bocsánat kéréssel. Elmondhatod legközelebb az ATV-ben. Csak ne vágják. Hogy Edina, aki az egészet egy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 utoljára tegnap voltam a pszichiáteremnél. Egyébként a dolog lényeg, anyag... nagy jó, akkor térjünk ki a végén. Nem házalok a neurózisommal. Az, hogy beszámolok róla, e tekintetben a maga módja nem cselekszem mást, mint hogy Erős Antonia beszél a cukorbetegségéről. Maga mégsem mondja az, hogy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 meg kell maradni kívülállónak hepciás kamasztak, nyelvöltökető kiskorúnak felnőttek szörnyi világában. Igaza van, néha bele kell bődülni a mikrofonba és elküldeni mindenkit a fenébe. A hiszterizáltakat, a fontoskodókat, a vicceseket, a nyavaigókat, a jobbszél és balszél elvetemműtjeit, írta Mester Ákos. A paraszbizottság provokálóit, a közakaratos vakhitűeket, rettenetes ellendrukkereket a még rettenetesebb rajongótábort, a kiméletleneket, a hizelgőket, a hizelgőket, h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 Igaz a vajános, a kedves hallgató gyakran idegesítővé válik, a kedves betelefonáló végtelennek szánt szövegelése közben elveszítjük a türelmünket, fölleliftezik bennünk a kíváncsiság meg az érdektelenség. És akkor még nem beszéltünk az ezer egyéb okról, amely ugye igenis indokolja, hogy az ember élő adásban is lerátsa a potmétert. Ó igen, utána a vakcin hunyorog, amíg törülgeti a szemüvegét, belesolajtozik a világba, ja Istenem, közben meg úgy tesz, mintha csak magában beszélne. Igaz a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 Szívesen mondanám, soha ne nőjön be a feje ágya, de persze egy meglett embernek ilyesmit nem mondhatok. Hát maradjunk, hát maradjunk a, a konvencióknál, vigyázzon magára. Isten éltese János, baráti szeretettel, Mester Ákos. Ez a Fiala János 50 című kötet, amelyet Humpola Krisztina csempészet a Hátizsákomba 16 évvel ezelőtt, amikor Gambiába mentem, a arábiába megyek. És feltétlenül nem fog csemp csempészni a hátizsákomba, bár csempészne valamit, már saját egy csempészne azóta az életembe, és ezért csak hála és köszönet jár neki. Molnár Gál Pétert még a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 Interjú alanyát, mint látszott kérdezők. kellemetlen, de jobb a partnere szemé közé unatkozóknál, akik kérdeznek ugyan, de nem kíváncsiak a felületre, mert már a soros kérdésüket fogalmazzák meg magukban. Fiala nyersessége állart szégyeli hivatalos indiszkrécióját, tapintatos és szemérmes ember létér azonban hivatalból indiszkrét. Közérdekből kíváncsiskodik, de őt magát is érdeklik a válaszok, azt hiszem mindenki érdekli, minden érdekli, majdnem minden. Többnyire mindenről tud, gyorsan elsőkéz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 és a lányomnak ajánlom. Ha betelefonálnak 061-23-8812, ezzel minimum legyenek tisztában. Figyelek, ha van mire. Tessék. Hiabba, Hallgóta vagyok. Már annak nagy súlya van, hogy meghallgatsz az őszintességedet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtisztelt vele. Hiabba, Hallgóta József vagyok. Bocsánat, elnézést elradottam a rádiót. Ezzel megtiszteltél, nagyon köszönöm. Nem akarok többet mondani, és köszönöm szépen. 061 253 92 92 12 Erámolok, amigerrámolok addig hívhatnak. A gondolataimat ugyanúgy nem tudom visszarakni magamba, ahogy a tárgyakat vissza fogom rakni a kék táskámba. Egyelőre maradjunk adásban, kedves András, akkor kedves János, de ebből a szempontból nincs különbség. Jó reggelt, jó napot, jó estét kiválok, annak függvényében, hogy ki mikor látja ezt a mai adást. Ma 2023. március 8-a szerda van.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 Ma azt a műsort fogom megismételni, ami a Kejfejancsi életében 2023. március 1-én szerdán ment le, leszámítva a legelején azt a tökörést, ami műszaki hibából adódott. Ez tehát egy születésnapos műsora. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára,